Mawaziri wa ulinzi wa NATO wameahidi kuendelea na kampeni yao ya mashambulizi ya anga dhidi ya kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Matamshi hayo yalitolewa siku moja tu baada ya ndege za kivita za NATO kufanya mashambulizi makali zaidi ya anga kuwahi kufanyika huko Tripoli. Tango operation hiyo kuanza hapo mwezi Machi. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi haida Isa. Mawaziri wa ulinzi wa NATO wanasema wanaongeza muda wa kampeni yao dhidi ya kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Kwa siku tisini zaidi kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Juni. Katika taarifa iliyotolewa kutoka kwenye mkutano huo huko mjini Brussels, mawaziri hao walisema muungano huo na washirika wake wana azma ya kuendelea na operesheni yao ya kulinda raia wa Libya kwa muda wote utakaowezekana. Pia walilani kile walichokiita mashambulizi yanayoendelea yanayofanywa na bwana Gaddafi dhidi ya raia wake. Katibu Mkuu wa NATO Anders Rasmussen alihutubia mkutano huo hiyo jana na alisema According ni history it is no longer a question of if he goes uh, but when he goes it may take weeks but it could happen tomorrow ni historia sio swala tena ikiwa ataondoka lakini lini ataondoka huenda akachukua wiki kadhaa au huenda ikafanyika kesho na pale atakapoondoka jumuiya ya kimataifa lazima iwe tayari Kwenye taarifa yao mawaziri wa ulinzi wa NATO waliahidi kuchukua majukumu iwapo wataombwa na kama ni muhimu katika juhudi za baada ya mzozo huko Libya. Hu ni utaratibu ambao bwana Rasmussen anasema utatokea kutoka kwa watu wa Libya. We all know that uh, transforming Libya into a modern democratic state will be a long and complex uh, process. Sote kwamba kuibadili Libya kwa taifa la kisasa la Itakuwa ni utaratibu mrefu na wenye mchanganyiko wa mambo kadhaa. Nina kwamba ni raia wa Libya wenyewe ndiyo watakao badili wa hali ya baadaye ya nchi hiyo. Hii leo washiriki kutoka nchi 22 wanaounda Libyan Contact Group wanatarajiwa kufanya mazungumzo huko umoja wa falma ya Kiarabu UAE kujadili jinsi ya kuwasaidia waasi wanaopigana dhidi ya kanali Gaddafi. Kundi hilo lilikubaliana mwezi uliopita kuanzisha mfuko wa kuwasaidia hao kwa chakula, dawa na vifaa vya kijeshi. Wakati huo huo, mawaziri wa Ulinzi wa NATO wameahidi kwenye mkutano wao kupeleka ndege za ziada kusaidia juhudi zao huko Libya. Mkutano huo wa Brussels utakuwa kwa wa mwisho kwa waziri wa Ulinzi wa Marekani Robert Gates ambaye anastaafu mwishoni mwa mwezi huu.